Endaian Kultur Denboraldi Berria larun bat hontan abiatuko dute errikan ikuskizun zonbaitzu antolatu dituen daiako herriko etxeak Kultur Denboraldi Berriaren abiatzeko grelipu zen daiako herrikotzeko kultur zerbitzuko zuzendariarekin mintzatu gara. Beraz, aurten uh, uh, proposamen desberdinak eta ikusgarri desberdinak proposatu izan nahi ditugu. Asiko gira, uh, dansarekin, dansairean festivalarekin uh, partaide bat dugu, urteroen daiera urbiltzen dira. Uh, Festival hori biltaria da eta mugitzen da sortzi iritan sukalehrian. Uh, Beraz, daian, pasatuko denean, guk lotu dugu beste programazio batekin. Beraz, haiekin hasiz, uh, argatxaldean bostetan hasiko gira bi kurgarriekin, dira, danza pieza laburrak, uh, bi kompaini Unaiuna una, una, una, eta lagutan kompainia, bat uh, balearekoa da bestea eskualerikoa konpainiak, Uh, razzorik kalean izalen da Sokuburuu plazan, eta guk segituko du gero uh, musika talde batekin, timbrat bat uh, musika taldea hori biltaria izanen da sokoburutik uh, beggiz hasiko da joaziak plaza arte, Um, Oiiek eskolegikoak uh, eta okxitan darak dira uh, eta proposamen uh, alai, alaia izanen da, publikoa mugitzeko aliku uh, batetik bestera batez ere, zentak bukatuko dugu eguna agatxaldea, beste dantza ikusgari batekin soka konpainak proposaturik, hoiek baiona bardozekoak dira uh, gez Glyzz Escola uh, Surf School, ikusgarriarekin, estrenatu behi dute uh, atzo um, maitaldian eta eta guk nahi izan dugu programatu zerfen inguruko ikusgari hori, lotura dugulako itxasoarekin eta beraz dena pastuko da hauzo hortan, ondartzaren mm -hmm. auzoan guretzat. Lehen aldia da geishauntako itzordu bat antoratzen duzora, denbora aldia abiatzeko? Asigela uh, itzordu hori finkatzen piskat um, uh, uda segitzeko ere eta guk bukatzen dugu gure ortea bon, maiatzean festival importante bat dugulako karrikan, gero segitzen dugu kontzertu batzuekin uh, usta hilean festivalarekin eta, hor dena karrikan uh, ditugu programatzen eta nahizan dugu lotura bat ere egin irailean behiz behiro gelarat dioan entzin, behiz uh, fenshi, proposatzea zerbait karalean ebe bai, den entzat eta piskatlutura hori egiten dugu. Baina iako herriko etxeko kultur zerbitzuko zuzendari den ojelipu zentzun duzue, eta kultur denboraldi berria beraz abiatzeko larun bat hauntan ematen dute itzordu, arratsalde partean, eta setasunak nahi baditu zuen, da herriko etxeko webgunera jo dezakezue.